29 de febreiro, unha data que non se repetirá ata dentro de 4 anos Xusto grabando este quilómetros de balde no mesmo sitio no que hai, pois debe, non sei 15 días ou tres semanas, non me lembro ben, 15 días vou ser Atopeime un paixar carpinteiro, non sei se vos lembrades Porque estou aquí no parque do oeste, en Madrid eh, Do meu barrio, aquí en Madrid, quería falar vos oxe Máis que un barrio, casi casi diría que é unha rúa Unha avenida É Avenida, como se chama? A Avenida da Florida Mentira, paseo da Florida máis ben Non sei, teño xa un pouco de cariño a esta rúa Por eso quero traer bola a este quilómetros de balde Decía que ten un principio Bueno, non sei se o decía, pero vamos Ten un principio moi claro E tamén ten un final bastante definido É unha rúa que se move entre dous puntos, entre a estación de Príncipe Pío e a Ponte dos Franceses. Para que vos facades unha idea, durante moitísimos, moitísimos, moitísimos, moitísimos anos, o tren que viña dende Galicia chegaba a Madrid e paraba xusto casi, casi, casi as portas do que a almendra hum, máis característica da cidade. Pegada moi preto, moi preto, do Palacio Real pero se sen chegar, a, sen chegar a, a cruzar o Manzanares, Quedábase xusto a beira do Manzanares se digamos que o Manzanares define o que, ou definía no seu día, o borde oeste da cidade esta estación, a estación de Príncipe Pío ou estación do norte que se chamaba quedaba ali, polo tanto o principio desta rúa é xusto a porta de entrada a Madrid, dende Galicia Dende Galicia e dende León e dende Castela De todo o que é oeste da península Pero xa hai uns cantos anos Que deixou de funcionar como unha estación importante Nese sentido de chegada de trenes de longa distancia E agora mesmo segue sendo unha estación de tren Pero xa só para cercanías Dende ese punto de vista perdeu Certa o relumbrón dentro da cidade Pero no que é a experiencia personal para min siga ser esa portacidade porque cando chego aquí dende o aeroporto normalmente colleo un cercanías que me achega a estación Príncipe Pío, por lo tanto, cando eu piso Xan de verdade na cidade é xusto nesse punto, no mesmo punto no que antes se chegaba en tren. É ese é o principio desta rúa, unha rúa que a partir de aí discurre cara ao norte. Voltando para casa, como voltando para Coruña Porque vai cara ao norte e un pouquiño cara ao oeste É unha longa recta que terá, pois, mm, non chega a dous kilómetros Pero bueno, un, un 700 máis ou menos, eso, esa debe ser a distancia que ten e, Como digo, unha recta así moi longa, moi longa, moi longa, moi longa Que non ten ningunha curva E o punto final onde remata esta rúa é na ponte dos franceses. A ponte dos franceses é perpendicular a esta avenida. Coincide tamén, penso que, coa M30. É xusto nese final onde, mirade, está a pasar o tren de cercanías. Como decía, é xusto ali, nese, nese remate, prácticamente, é onde eu me achego todos os días que veño aquí para coller o autobús que me vai levar ata a universidade que está no campus de Somos Aguas. A Escola de Goberno, que é o, como se chama, o edificio onde estou a facer o máster. Onde vivo en esta rúa? Pois, máis ou menos, vivo non na mitad, de, pero sino que con, podería considerarse o punto de inflexión. Porque este primeiro tramo, dende a estación de Príncipe Pío, que é parada de cercanías, pero tamén é parada de metro, entre esta estación e a miña casa... E, por así decir, tanto á esquerda da rúa como a dereita da rúa, onde máis vida da cidade, podes así decir, temos moitísimas cafeterías, moitas terrazas, vivendas a un lado e a outro da rúa. E así ata chegar máis ou menos a onde vivo eu. A última manzana deste tipo de edificación de vivendas ocupa, xusto na esquina, un establecemento que fai polos asados moi famoso en, en todo Madrid, que se chama O Mingo. E moitas veces está a xente a facer cola para mercar ese polo asado e leválo para casa. O único que teñen é polo asado. Se queres comer outra cousa, pois mellor que vayas a outro sitio. Xa, no que sería a seguinte manzá, hai dúas igrexias que son exactamente iguais, Se melgas totalmente. Son a ermita de San Antonio da Florida, E a outra que se fixo, se digo, hai máse e semesanza exacta desta. De Algún día tamén teño que contar vos calé a historia, porque é curiosa. Ten que ver nin máis nin menos que con Francisco de Goya elucientes. A partir es dai, o seguinte tramo ata a Ponte das Franceses, dun lado da rúa, toda o que á esquerda desta rúa, voltase moitísimo máis residencial xa non hai tantísimo comercio, xa non hai tanta cafetería si, bueno, comercio siga vendo e siga vendo cafeterías, pero xa, moitísimas menos e aparecen comercios tamén doutro tipo eh, dos que vos falarei a continuación eso, na banda esquerda da rúa e a dereita mirando cara ao noroeste o que hai é eh, primeiro un colexio e a partir des dai un... o parque do oeste que é xusto por onde estou agora eu mesmo a camiñar. Vou coller, e se notarles que a partir de aquí a respiración voltase máis forzada que o habitual e que empezan as costas arriba pero ven para arriba, porque <ríe> encima vou por unha escollín unha que ten unha pendiente bastante pronunciada. Ao caso, e como é o meu camiñar por aquí? Pois xa teño costumes. Cando mergo ergo a mañán cedo para ir coller o autobús que me leve a universidade, Sempre fago camiño por esta beira, pola dereita, pegada ao parque. E cando volto, volto pola outra. Entre outras cousas, porque no outro lado, aínda que a maioría son vivendas e aparte son non son vivendas destas que, digamos, teñen os portais contra a rúa, senón que son accesos a urbanizacións que en xeral consisten en bloques que se dispoñen perpendiculares en vez de paralelos a avenida. Este tipo de disposición da lugar a equipamentos un pouco máis estranos. Por exemplo, está... Hai un edificio exento que é de correos e outro edificio tamén exento que é un día, un supermercado día. E por eso decía que sempre que volto á universidade veño por esta rúa porque aproveito moitas esas veces para mercar algo no día para a comida ou para cea Todo isto a ras de chan Esta descripción é unha facer a ras de chan Pero é curioso porque a línea de teleférico que comunica o parque do oeste coa casa de campo cruza esta avenida tamén Entón, non sempre, pero si sí aos fines de semana, que sí que funciona o teleférico a todas as horas é como un especie de hito aéreo que cando vas de lonxe vas vendo pasar as cabinas que coincide ademais parece que todo quere confluir no mesmo punto, nese punto de inflexión que decía no que están esas ermitas, donde máis ou menos xusto é onde paso eu as noites, onde, onde vivo cando estou aquí Por o demais, pareceme unha rúa moi agradable, porque incluso a diferencia do que ocurre en Coruña no que a maioría dos comercios, casi que todos Son franquicias, aquí quedan moito, moito comercio de barrio. E tamén algunha cousa estranha, como por exemplo... A verdade é que hai de todo. Por exemplo, cousas raras que, que te atopas por aquí. Hai, ou exóticas, exóticas entre comillas. Hai un concesionario de Jaguar, dos coches da marca Jaguar. Hai unha tenda tamén de motos antigas. Hai outra tenda de motos eléctricas. E despois... Tado a canto traballada de tenda podedes pensar, aquí hai tendas ultramarinos pequenas, farmacias un montón delas, panaderías, eh, ferreterías, mercería, eu que sei, aquí hai de todo, excepto unha cousa que sí que me viría ben, que é unha lavandería, que deso non teño atopado por aquí nesta rúa, nen sequera nos alrededores, ainda que todavía me queda bastante por investigar. La Lavandería non a topo, pero de todo tipo de comercio sí que hai. É unha cousa que incluso me reconforta por esa ausencia de franquicias, que tamén as hai, entendámonos, tamén as hai, pero mesmo este concesionario de llaguar é unha franquicia, pero que o que se respira non é tendas de marca, senón as tendas do barrio, das que crean redes. Eh, lembrome, por exemplo, unha vez estaba nunha frutería mercando mazás cando o a persoa que atende, que, bueno, eres chino, <ríe> hai unha chadeles atendendo este tipo de comercios, pero que siguen sendo tendas de ultramarinos, estaba a explicar a uns velliños o que tiñan que facer para que, para non caer nun timo que se estaba que estaba a acontecer por aquí no barrio de alguén que estaba chamando as portas, e, bueno, tampouco é que me quedase a escoitar de todo, pero, vamos, ese tipo de redes sociais no que... As persoas axudan axudan, eh, se coñecen aínda que, eso sí, tendo en conta Que xusto na no que era antigua estación Montaron un centro comercial que así, pues, Con todas as tendas típico-tópicas Tamén unha zona onde se achega bastante xente Que non é daqui do barrio Como eu xa casi que me considero Bueno, penso que por hoxe é ben De falarvos outra vez de Madrid Pero que queredes, é o meu día a día Cando veño para cá A ver se son quen de sacar este episodio o LUNS Porque ata LUNS non será que volte a Coruña É unha desas de fines de semana longas que me quedo por aquí en Madrid E vou noter un pouco complicado para chegar a Coruña Ir a traballar e publicar isto Xa sabedes que tamén o edito Veña, meus, unha aperta E con sorte estarei con todos e todas vos de novo o próximo LUNS Moitas gracias por chegar aquí E chao, chao